Az újabb beszélgető partnerem Kovács Nikolett a Várom a Párom mentorprogram igazgatója, kitalálója, mentora. Szia! Szia, Zoli! Igen, vagy hívhatjuk alapítónak is, Alapító. megálmodónak. Megálmod. Ez hogy jött ez a megálmodás? Nem akarom nagyon egészen a gyerekkorig levinni, de mondhatnám is ezt egyébként, hogy valahogy nekem ez már gyerekkorom óta mindig bennem volt, hogy érdekeltek az emberek. Érdekelt az elég gyakran, amikor jöttek a barátnők, hogy kinek mi újság a párkapcsolati területen, és utána, amikor Debrecenben éltem egyébként, ott nekem volt egy kozmetikai szalonom, a pillásszalomban is tapasztaltam ezt a hölgyekkel kapcsolatban, vagy más esetekben, amikor úriemberekkel beszélgettem, akkor ott is láttam ezt, hogy azért ez egy olyan téma, ami égető, vagy Fontos. vannak emberek, akik Mm, így van, így van, így van. Vannak emberek, tudod, akiknek már mondjuk az életük minden területe olyan csodálatosan rendben van, van egy jó menő cége, vállalkozó, vagy egy jó pozícióban dolgozik, és, és erre panaszkodtak többen is, hogy hát ez egy olyan dolog, ami ha megoldódna, uh -huh. akkor én olyan boldog lennék, mert már csak ennyi hiányzik az életemhez. És mivel igazából én ezt tapasztaltam, és uh, saját oldalamon meg... Uh, Hála jó Istennek, hogy egy olyan kapcsolatban élet már öt éve, és már ebből már házasság is lett. Tulajdonképpen neked azt lehet mondani így az elején a beszélgetésünknek, hogy bejött az élet. Ja, köszönöm. Műszempillád van? Nem, nincsen. <gül> tulajdonképpen a gyerekkorhoz kötöd ezt az egészet. Erre szeretnék, nagyon mindjárt. fontos, szeretnék visszatérni mindjárt, viszont a beszélgetések úgy zajlanak, hogy az előző beszélgető partnerem mindig föltesz a következőnek, akiről sose tudjuk, hogy ki az. Eddig legalábbis ez nem derült ki, nem Ó, tudtam, még én aha. sem. Következő a feladat. Meg kellene válaszolnod Bíró Zsolt, zenész, zeneszerző kérdését, ez a következő. Mennyire vagy elégedett az életeddel? Nagyon-nagyon igen. igen. Na, ez a nagyon igen, ez, ez jól hangzik. Neked is lesz majd feladatod, természetesen Jó. ez, hogy Jó. majd a következő beszél, de ez majd csak a beszélgetésünk végén, és előtte okay. egy másik feladat. Uh -huh. Az pedig a következő. Uh -huh. Te mit kérdeznél magadtól? Ez a kérdés. Nem most, most nehogy válaszolj rá, majd csak uh -huh. a beszélgetésünk végén. Addig gondolkodhatsz, kik tekinthetsz fejben, hogy ha netán van erre érkezésed, hogy van-e olyan, amit hogy meg kell. Most már nagyon régóta vágyad kimondani, de ha nincs is válasz, úgyis jó. Jó, de ez majd csak a végén. Mi az a kép, jó. ami most eszedbe jut a gyerekkorodból? el az jutott eszembe, hogy, és ez többször előjött már egyébként az elmúlt időszakban bennem, gyerekkori általános iskolás barátnő egy padon. És éppen arról beszélt, hogy a, hát a fiú, akibe éppen nagyon-nagyon szerelmes volt, az nem tudom, beleszeretett a másik lányba, mert annak hosszabb volt a haja, vagy nem tudom. Tehát, hogy, így volt. Hogy valami, igen, tehát borzasztó trauma volt ez neki, és én ott ültem vele szembe, és azt éreztem kézzel, hogy amíg ott vagyok és beszélek hozzá, addig, addig segítek neki, és ő, mm -hmm. ő attól jobban lett. És nekem jobban, le, már mozsa, jobban lett. Igen, uh -huh. igen, mert már nem sírt utána, tudná csak azzal, hogy elmondta, és, és megnéztük, hogy esetleg mit lehetne ezzel kezdeni, vagy hogy le tudod, elkezdtünk egy kicsit együtt ötletelgetni, nem egyedül forgott ebbe a dologba, ez olyan sokat segített neki. Uh -huh. Te ilyen kedves lány voltál, mire emlékszel? Naív, hatalmas nagy betűkkel, hogy apukámat idézem. Már nem? <laughs> Ö... Attól függ, hogy miben. Uh -huh. jó, jó, jó válasz. Azt hozzá kell tenni, hogy mi már beszélgettünk egyszer-kétszer még a Fresh Juice-ban. Azóta sűrűn nem beszéltünk, viszont azóta igen. én ezt érzem. És ezt nem tudtam így megfogalmazni. Ez jó, igen. vagy nem a te életedben? Az, hogy naív igen. az ember. Nem, hogy te, hogy te, neked. Mármint én, hogy a naivitás? Igen, hogy te ez jó, rossz, néha igen, mm. néha nem. Nekem nem adott stabilitást az életembe. Azt éreztem, uh -huh. hogy, hogy emiatt csalódok emberekben, meg, meg olyan, mint a kihasználnának emberek, meg egyszerű poénokban is, tudod, amikor mondjuk beszélgettem egy férfival, és én nem értettem, hogy ő valójában csak és én teljesen olyan vettem azt Aha. a dolgot, és ettől én szörnyen éreztem utána magamat, hogy úristen, valójában ő nem úgy gondolta, és ezért, ezért én megmondom őszintén, hogy, hogy ezen a területen például nem éreztem jól magamat ezzel a dologgal, hogy naivság. Sokkal inkább egy másik oldalt mondanék az, hogy az ember maradjon nyitott az életre is, és azért, azért tudjon még egy kicsit ilyen nőként pillangó módjára szállni és megcsodálni dolgokat az életbe, de az egy kicsit más. Ez szerintem nem csak, hogy a naivak, vagy lehetnek naívak. Mm. Ez egy teher is talán. Igen. Hmm. Szenzitívnek Igen. érzed magad? Már most annyira nem. Annak idén nagyon-nagyon az voltam. És ez zavart? És ez zavart? A akkoriban nagyon. Most, most azt gondolom, hogy sokkal inkább, ahol jogosan az ember azt mondom, hogy néz egy romantikus filmet, és akkor elsírja magát, vagy ugye havi szinten a nőknek vannak is olyan időszakai, ami Nagyon bolond vagy akkor? Én, azt szoktam a páromnak mondani, hogy bújjon el a kanapén és dobáljon van. Hány hétig? Hány hétig, jogos. Kérdez meg tőle, mit mond ő, hogy mennyi csoki tartaléka van még otthon. Igen, tehát ugye ezt látom, hogy azért most már sokkal inkább az ember azért stabilabb valahogy. És akkor most ez azt jelenti, hogy jobban is érzed magad. Erősebb vagy. Határozottan, határozottan. Főleg képzeld el azért is, amit említettem ugye, hogy Magáta várom a párom mentor programot, ha bár egy ideje már érik bennem. Mertem egy döntést hozni, és egy nagyot lépni, és váltani. Szerettem az előző tevékenységemet is, de valahogy, hogy ez teljesen önazonos. És teljesen én vagyok. Most feladatot adok, jó, ez most jutott uh -huh. eszembe. Nagyon nem teljesen, de egy része igen. Az egész spontán fog jönni belőlem. Várom a párom, segíts kérlek, Nikolett, hiszen ez a feladatod. Igen. Csúnya vagyok, alacsony vagyok, és köpcsös, és igazából ragyás egy picit az arcom. Uh -huh. Megid megidősödtem, vagy megöregettem, nem tudom, 56 éves vagyok. Nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatosan mit tudsz segíteni. A következő lenne az én igényem. Uh -huh. Szeretnék egy fiatal, mondjuk 30 körüli hölgyet magam mellett tudni, aki okos logikusan nagyon jó alakja van, nagyon szép az arca, uh -huh. mit tudom én, a haja az idézőjelben, mindegy, hát legyen azért, nem úgy mindegy, uh -huh. hogy nincs, okay. nagyon intelligens legyen, tudjak vele beszélni, mert hát ugye... egy fontos. kicsi Igen, ezt egy kicsit kompenzálnám, ott, ugye sokat tanulok uh -huh. a, a külsőségeket. Azt hallottam mindig, hogy a külsőségek számítanak, nekem mindig mondták, hogy alacsonyban nem akarok veled lenni, uh -huh. igazából csúnyácska, hát nem így mondták, Na, ugye mm -hmm. ezt nem merték kimondani talán a hölgyek, a nők, a, a csajok annak idején, mm -hmm. de azt mindig mondták, hogy alacsony vagy, köpcsös vagy, és, és hát nem vagy annyira okos. Vonzó. Na most hogy tudsz nekem ja. ebben segíteni? Mm. Nagy feladatot adtam, vagy adjak még többet hozzá? <laughs> Egyelőre, először csak egyet kezeljük. Gyönyörű nőt szeretnék, hát egy, egy klassz partnert, aki, aki mindenben ott van, szeret, igazából oda-vissza megy a kapcsolat, ha Gyönyörű. érted. Uh -huh. Úgy ne érteném, persze. Én, én teljes mértékben azt gondolom, meg ezt látom, hogy nem, nem te vagy az egyedül, ezzel. vagy nem, nem az az ember az egyedül ezzel a gondolattal. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs semmi gond, hogyha az embernek vannak igényei, meg elvárásai, meg, meg látja maga előtt, hogy mit szeretne. Másik oldalról viszont azt is tapasztalom, hogy nem árt az embernek néha ugye egy kicsit megvizsgálni, a önvizsgálatot végezni, de most nem arra gondolok, hogy ő hogyan problémás, vagy mi a gond vele, uh -huh. és hogy emiatt neki miért kellene lentebbadni az igényeiből. Mondok egy példát, hogyha ő neki vannak olyan tulajdonságai, vagy tudja azt, hogy egy ilyen hölgy, akit most ugye felfestettél, vagy lefestettél itt nekünk, egy ilyen hölgy mire vágyik és ő tudja, hogy ő képes megadni ezt neki, és most itt nem a pénzügyi oldaláról beszélek, vagy hogy hova viszi el a jaktyán, hanem a kedvességet, a figyelmet ami a mai világban, ami nagyon-nagyon fontos, a törődést, a, azt a mennyiségű szeretetet, akkor én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelent, mert ez tényleg furán hangzik, tudom, de képzeld el, hogy pont a, a pillás időszakomban volt egy nagyon kedves vendégem, aki nagyon nehezen fogadta el magát egyébként. Nála pont az volt, hogy már feladta valahol ezt a dolgot, mindamellett, hogy azért korábban próbálkozott, és azért neki is meg volt a vágya, hogy mit szeretne. Egészségügyileg is, vagy testileg is voltak olyan nehézségei, ami, ami miatt igazából ő már azt gondolta, hogy lehet, hogy valójában neki így kell lejjelni ezt az életet. És képzeld el azt, hogy át tudtunk billenni ezen a ponton, és tudtam neki segíteni. Ami nagyon érdekes volt, hogy ez volt mondjuk tavasszal, és nyáron megláttam egy fotót a Facebookon róla egy fiatal emberrel, és azonnal írtam neki, hogy úristen, mi történt? Hát nagyon nagy boldogsággal látom ezeket a fotókat, hmm. és visszaírt nekem, hogy ki ez valahol neked köszönhetem, mert újra reményt adtál nekem azzal a kapcsolatban, hogy nekem is lehet valaki, és mint kiderült, egy olyan kapocs lett köztük, ami Amire először nem is gondolna az ember, mert az úri embernek az édesanyukájának hasonló jellegű nehézségei voltak annak idején. Hm. És ez annyira gyönyörű, tudod, hogy két ember így egymásra tud találni, és amit, amit az ember, bocsánat, néha mondjuk befeknek defek, gondol magába, az nem biztos, hogy az. Ne lehet egy másik ember, mert tökéletesen szépen tudja kezelni. Csak a lényeg az, hogy tudjuk azt, hogy értékesek vagyunk, és mik az értékei, mit tudunk adni. Kifelé élünk? Mindenkinek Igen. az első pillanat meghatározó, és az nem biztos, hogy egy megszólalás, hanem utazunk a bárhol, ránézünk, Igen. rám néznek, hát elmondom akkor a példát, hogy sokszor rám Igen. néznek, hát arrébb is állnak. De igazából Igen. azt juttatják át, hogy, hogy nem jó az én közegem. Most ezt nem mm -hmm. fogom tovább ragozni egyébként, tehát nem akarlak ebbe az útba belevinni. Nem, de a lényeg oké, az, de értem. Tehát a lényeg az ugye, hogy a külsőségek számítanak. Jöhet itt mindenféle nagy ember a nagy gondolataival. Szeretném tudni, hogy mi az, ami, az, mi az a pont, amivel mondjuk segíteni lehet rajtam jelen esetben azon az emberen, aki így érzi az életét. Én ezt hogy tudom kezelni? Mindenki rám néz, és, és nem vagyok szimpi. Hiába dalolok, nagyon jókat mondok, humoros uh -huh. vagyok. Mit tudom én, de hát valahogy nem. Mit csináljak? <gül> Igen, értelek. Erre annyit tudok mondani, hogy szerintem a kisugárzás egyébként az nagyon fontos. Hogyha az ember, nem tudom, hogy tapasztaltál-e már ilyet, hogy volt mondjuk egy nem annyira tehát két nőt egymás mellé állít, az is van egy gyönyörű cica baba, aki bocsánat, én mondom, de mint egy barbi baba, olyan és belül szinte üres, és van mellette egy, egy hétköznapi, abszolút nem leértékelve, egy hétköznapi kis csinos hölgy, de olyan kisugárzása van, hogy szinte ragyog, szinte ki van szépülve az arca. Én mindenképp ebbe az irányba mennék el, hogy az ember hogy tudja saját magát egy olyan állapotba hozni, vagy egy olyan állapotban tartani, akár körbevenni magát olyan dolgokkal, amiket ő szeret, megadni néha magának is azokat a dolgokat, amiket ő szeret, a napi dara, meg a napi hajtás, meg minden egyéb mellett, amitől ő jól érzi magát, mert hogyha van egy kiegyensúlyozott ember, akkor annak kellemes a környezetében lenni. És ezt nagyon sokszor tapasztaltam, mondjuk amikor elmentünk például bulizni uh -huh. barátnőkkel, hogy éppensége lehet, hogy nem annyira volt gyönyörű vagy finos az a, az a lány, és, és ragadtak rá a pasik, és nem értettük először, hogy miért. Ez volt mögötte igazából. Igen. Rendben volt magával. Csavarok ennyi. egyet. Te jó nő vagy? Kérlek. Már megbántott, hogy meg. azt mondtad, Kérdez. hogy kélek Kérlek. <laughs> Kérdezd meg a férjemet. Hát jó, de Higyei, most őt könnyű, én... hát neki tetsz bizonyára. Azt ugye tegyük hozzá, mert hogy vele is már beszélgettünk két évvel ezelőtt. Igen. És Igen. Ő is volt a műsorban, és hát azért hogy egy-két információ átjött rólatok tőletek, és láttam rólatok fotókat. Most egyértelmű, mm. hogy ő szerelmes beléd, ez több Facebook fotóból, így, írásból kiderült. Tehát, hogy mondjuk ez nyilvánosan tudható. Én arra kíváncsi lennék, hogy te úgy ítéled meg magad. Rád mit mondtak eddig? Jónő vagy, általában, vagy nem. általában az igen felé hajlott ez a, ez a mérleg egyébként. De képzeld el, hogy mennyire érdekes ez, hogy ettől függetlenül ez nem biztos, hogy az emberben ö, is igen lesz. Tehát ezért mondom azt, hogy ez mindenképp nagyon fontos, hogy az ember valamennyire fejleszze önmagát, vagy foglalkozzon önmagával, vagy kerüljön jó kapcsolatba önmagával, vagy nem tudom, hogy mondjam, még legyen barátja önmagának. Na ez fontos, amíg, szerintem. Ugye, Ugye, mert amíg ezt nem teszi meg, vagy nem jut el arra a szintre, addig jöhet kívülről bárki. És nekem például tínédzser koromban rengeteg önértékelési problémám volt. Nem gondolom már most azt, hogy feltétlenül helyes volt ez, de hiába mondták az kívülről, hogy de hát milyen csinos vagy, én belül mindig azonnal rávágtam, hogy jaj, persze. De mi hiányzott? Az önbizalom. De miért nem volt? A magabiztosság. Mi, mit, hát figyelj, valami valami nem volt rendjén. Valami mm. nem, tudod esetleg ezt most, hogy miért nem voltál magabiztos? Tehát most csak mondok valamit, jó? hogy, mit, hogy mm -hmm. vertek gyerekkorodban, mm -hmm. vagy lealáztak valakik mindig, sokat. Figyelj, az úgy mondom neked, hogy átlagos gyerekkorom volt. Nem volt se nem túl rossz, se nem túl jó. Természetesen, amikor valami kis csíntevésem volt, akkor engem is elhagyobb úgy álltak. De nem feltétlenül ebből indulnék ki, hanem sokkal inkább abból, hogy tínédzserként mit gondol, mit érez az ember, hormonális változások, ja, és még egyet, fú, na, ami nagyon-nagyon durva na. tud lenni, és ezt a mentor programban is elég gyakran feljön. Milyen képet kapunk a társadalomtól? Vagy a társadalomból. Ugye? Ugye az előbb ezt taglaltam? Ugye? Tehát ezért kerülnek engem, most már nem ezt mondom, tehát nem ez a lényege. De hogy, ne, hogy nem aki... vagy egy állandó ló. De, hát jobb is. Na, Meg bal helyes, is. Na, szóval, jó, hogy... na, ez már tetszik. Na, szóval, hogy igazándiból, ez, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mit mond a társadalom. Így Előtte van. azt mondtad, legyünk barátja önmagunknak. önmagunknak. Na de Így akkor van. ugye hogyan? Tehát állandóan az mm -hmm. jön, azt mondogat. elkezdem neked mondogatni, hogy a, a, a, a, a, akkor ez lesz. Akkor igen. minden azt mondja, hogy ja, az a elfogja kapcsolni, kikapcsolja, de lehet, hogy tíz perc múlva, száz év múlva, egyszer valaki azt mondta, hogy a, a, a, na az vajon mi. Az agy egy nagyon igen. fontos szervi rész, hát eléggé mm -hmm. meghatározóak a külsőségek. Te Így miért van. találtad ezt ki pontosan? Érezted és is, hogy társra válsz? Nagyon, nagyon. Nekem egész gyerekkoromban ez egy probléma volt, egy, egy nehézség volt, tele mindenféle érzelmi vívódással, hogy ki, ott volt egy fiú szerelmes voltam belé, de nem tudtam, hogy mit csinálj, most menjek oda, mondjam, de hát az olyan ciki, tudod, most lehet, hogy ő volt belém szerelmes, de valahogy nem, nem úgy jött össze, vagy őt is a haverok mondták neki, hogy olyan, hát ez milyen ciki, vagy valaki lebeszélte, vagy bármilyes, mi tudod, és nekem, nekem a gyerekkorom az tele volt rengeteg ilyennel, hogy be nem teljesült szerelmek például, vagy, vagy éppenséggel. Nem úgy jött össze végül, ahogy szerettem volna, tehát valahogy nekem sokat volt ezen fókusz, igen. Ki volt az, aki a leginkább tetszett? Első, külső? Az határozott első, meg téged? Vagy kül... Bocsát, első. Első pillanat, ránézés, és a külső véget, ugye, mert mi mondjuk addig nem szólalt meg. Uh -huh, képzeld el, hogy most gondolkodom ezen, mert az első nagy szerelmem, akivel hosszabb távon voltam együtt, neki a stílusra tetszett nagyon, az, hogy vagány volt, és az, hogy olyan körökben mozgott, és aztán, ahogy elkezdtem őt megismerni még jobban, ahogyan ő viselkedett. Tehát ez inkább a belső dolog. Persze láttam azt, hogy vagányul öltözködik, meg, meg, meg nem volt egy csúnyas rác, tehát egy jó kis izmus. Ugye, benne, ugye, de, ugye, ugye. Tehát ő volt olyan pont, ami nagyon-nagyon tetszett benne, de de nem biztos, hogy, hogyha azt mondtad volna, hogy Niki, most akkor üljél le és írd le, fesd le magadnak, ugye gyerekként fesd le magadnak, hogy milyen lenne az a dalia, szőke herceg, vagy szőke lovan, tudod, a fehér herceg, akkor nem biztos, hogy pont ilyet rajzoltam volna le, de az összhatás uh -huh. az ütött. Na jó, de kellett a külső, mondtad még azt is, amit eddig direkt nem Ke tettem fel, kigyúrt. Ha most te egy férfira ránézel, én uh -huh. a hölgyre ránézek, a nőkre, uh -huh. a külső fog meghatározni. Tehát lehet, hogy elsőre fontos. Igen. Nagyon a fontos. fontos. Lényegében. Természetesen nagyon-nagyon fontos tud lenni, igen. De egy pontot had engedj meg ide, hogy hadd emeljek ki. Mert képzeld el, hogy 12 éve, sőt, már 14 évvel ezelőtt úgy említettem, hogy Debreceni vagyok eredetileg, én Pestre feljöttem főiskolára, meg utána még itt tanultam, és akkor összefutottam egy fiatalemberrel, akinek éppen nem volt párja, az még a felesége előtt volt. És ő párt keresett magának, és elhívott engem, hogy így ebédszünetben mi lenne, ha leülnénk és dumálnánk egy kicsit, megismerkednénk egy kicsit jobban. És mivel nekem akkor nem jödve, nem ő volt az ideálom, ezért én nemet mondtam. Tehát, hogy elmentem vele, beszélgettem vele, de tudod, szépen ügyesen női taktikával, úgy finoman jeleztem meg, hogy hát én sajnos vissza fogok költözni, tebrecembe, nekem ezek a terveim, úgyhogy én nem tervezek Budapesten semmiféle kapcsolatot. És képzeld el, Eltelt 14 év, és ő a férjem. Jaj, istenem, mik vannak? Mi változott benned? Ugye? Vagy benne? Bennem változott De benne? Tehát jó barátod Igen. lettél önmagadnak? Igen, meg őszintén volt egy olyan pillanatom, amikor leültem, és leírtam a saját magamnak, hogy mit akarok pontosan. És ezt olyan erőteljesen ott tartottam, hogy nem csak felrak, leírtam és felraktam a polcra, hanem mint egy kis dédelgetett vágy álmot őrizgettem, és napi szinten többször szinte úgy éreztem, hogy, hogy tudod, az az érzés, hogy úristen, nem soká meg lesz. És én már nagyon várom, hogy ez, ez jöjjön nekem. Tehát teremtettem így magamban ezt a kis képet, és Igazából ez nagyon sokat segített nekem ahhoz, hogy uh, mikor rá, leírtam azt is például, milyen legyen a belső érték, meg a külső érték, mert lehet több szempont alapján is ezt megnézni, akkor uh, például nem szerepeltek benne már olyan dolgok 30 felett, amikor korábban igen, 20, 15-20, 20x évesen. Tehát itt most már nem annyira számított például, hogy... Gyúrjon, hogy, hogy Hogy igen, külső... <laughs> Inkább azt mondanám, hogy, hogy nem azt számított, hogy barna haja legyen, barna szemre legyen, gyúrjon, meg ilyenek. Gyúrja hanem egyébként? Sokkal... Nem, ha -ha. abszolút. Ha azt akartam mondani, hogy mondhatod, hogy igen, és akkor mondom, hogy hát kénytelen. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Nem, Kézzel, de abszolút nem. Nagyon tetszik, és nagyon bejön, mert különben nem tudnék vele lenni. De az a helyzet, hogy annyira intelligens, és annyira amiket csinál, ahogyan csinálja, tehát elvarázsol engem is, csodálatot vált ki belőlem. Abban a 14 hat... évben, amikor először aztán megint találkozott, abban a 14 ben tudtál róla valamit? Csak annyit, mert ugye Facebookon is most csak voltunk, hogy néha-néha feldobált egy, egy fotót róla a Facebook. Oké, okay. és te azt tudtad-e akkor, vagy most így visszamenőleg márkében, vagy azzal, hogy ő akkor milyen volt, mennyire volt az a valaki, aki most igen, sőt, ezt határozottan többször meg is beszéljük, hogyha akkor mi összejöttünk volna, akkor ez lehetségesen nem működött volna. Uh -huh. Egyszerűen el kellett jutnunk mind a kettőnknek odáig az életünkbe, és ez nem gondolom, hogy korkérdés, ezt nagyon szeretném azért kiemelni, uh -huh. hogy felérjünk odáig, vagy, vagy egymásra beérjünk, Értem, azt hiszem. Tudod, van egy feladatod, mégpedig az, Igen. hogy feltegyél egy kérdést magad felé, azaz, hogy mit kérdeznél magadtól, tulajdonképpen van-e ilyen, nem most, nem most, uh -huh. csak hogy ezen esetleg hogy emlékeztetlek erre, hogy köszönöm. ez majd lesz ez a feladat. Én köszönöm. Nikolett, az az igazság, hogy azért azt úgy fejtegetném, hogy vajon, hogyan tudsz segíteni? Ezt most lehet? Erről lehet beszélni? Vagy, tehát elárulhatunk ilyen kulisszatitkokat? kokat, te foglalkozol Természetesen, igen. Hát ugye maga a mentorprogram az azért is mentorprogram, mert ez egy egy per egyes mentorállás tulajdonképpen ezen a területen. Az iskolában nem tanultuk ezt a témát, ugye? Hát sok minden mást sem, sajnos. Sem. Így van, így van, így van. És másik oldalról meg azt is látom, hogy néha az ember, amikor saját magába leül, és ne az körülbelül, na, majd én megoldom ezt a dolgot, van, hogy egy kicsit belezavarodik, és nem biztos, hogy saját magunkat néha ki tudjuk húzni a hajunknál fogva egy-egy gödörből. Úgyhogy ezért egy per egyes mentorálás. Másik oldalról pedig ugyanúgy, mint kb. mindennel kapcsolatban, amikor az ember éli az életét, akkor nagyon sok olyan dolog lehet a múltban, ami, ami hát lerakódik, vagy veszteségek, vagy volt egy célom, és az nem úgy jött össze, ezért az is ott marad még, és ha megint azzal a területtel kell foglalkoznom, akkor biztos, hogy hogy feláll a hátamon mert én már megpróbáltam kétszer, és nekem nem ment, úgyhogy biztos, hogy most se fog menni. Tehát rengeteg ilyen dolog van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy első körben mindenképpen ezeket kell szépen az embernek egy kicsit felistáznia magának, hogy mik voltak ott a múltban olyanok, amire vissza tud emlékezni, és tudok ebben is segíteni egyébként például ebben a mentorprogramban, és amikor az ember ezzel megvan, akkor egy kicsit, tehát vannak erre is nagyon csodálatos eszközök, amivel ebben lehet egy per egyes mentorálásban dolgozni, amikor az ember eljut odáig, hogy jelen, megérkezünk a jelenbe, mert már egy kicsit ugye leráztuk magunkról a múltat, akkor ott tudunk elkezdeni egy, egy még szebb jövőt teremteni. Amikor az ember a múltat, vizsgálja, akkor azért levonja a konklúziót, hogy mi volt, mik voltak a helyes döntések, mik nem voltak, tehát meg tudja vizsgálni, hogy mik azok a sikeres dolgok, amit esetleg a jövőben érdemes figyelembe venni. Hány évesek keresnek meg téged? Harminc felett. Harminc és körülbelül 60 Akkor ott elég? Küzönt. Akkor ott elég? Már, hogy önmagukból elegük van a keresésből, vagy nem is tud keresenek, Értem, vagy oda mennek a buszon valaki ez is. Egyébként, ha most elvonatkoztatsz a magad életéből, attól, uh -huh. hogy mi történt vele, te hogy pasíznál? Most nagyon leülsz a padra, sírsz, eleged van, nincs senki, aki, aki odajön hozzám, oda, oda. mindegy, Igen, miért? mindegy miért jó nő vagyok, nem vagyok, mit tudom én? Uh -huh. Tehát, hogyan, mint hölgy, mit, mit csinálsz, vagy nem árulsz el női titkokat? Abszolút nem, sőt, számítottam erre a kérdésre, megmondom őszintén, hogy valószínűleg fogunk erről beszélni, mert nagyon Hot a téma. Pont ma beszélgettem az egyik hölgyel, szintén ő is már 60 felett van, és elég komoly pozícióban dolgozik, és ugyanez volt a téma, hogy mondd meg Niki, hogy hol keresek. Egy választ tudok erre mondani, vagy egy olyan nézőpontot szintén, ami, ami lehet, hogy más, mint, mint a korábbiak. Az ágy hogy alatt. Ő... Bocs, be valakinek bejön a valakinek nem. Én azt gondolom, vagy nekem az volt a személyes tapasztalatom, hogy amikor társkeresőkön voltam, akkor sokszor több leértékelést kaptam, mint gondoltam volna, és sokkal több önleértékelést adtam magamnak. Valakinek bejön az, hogy elmegy egy diszkóba szorulkozó helyre, és ott összeismerkedik valakivel, valakinek nem. De ami nagyon fontos, itt sem tudok, Zoli bocsánat, máshova nyúlni, csak oda, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy, hogy igenis, én miket szeretek csinálni, példát mondok, én nagyon szeretek eljárni teniszezni, akkor az ember menjen el egy teniszklubba, és nézzen szét, vagy én szeretnék megtanulni jégkorcsajázni, akkor kezdjen el eljárkálni jégkorcsajázni, lehet ott fog szó szerint belebotlani botlani valakivel. Tehát, hogy keresse meg azokat a, a helyeket, amit egyébként is ő szeret csinálni, mert valószínűleg akkor nagyobb az esélye annak, hogy ott egy olyan partnerre találhat, majd férfiként vagy nőként, akinek hasonló az érdeklődési köre, vagy adott esetben az intelligenciája, vagy az érzelmi intelligenciája például. És még egy gondolat, amit, amit tapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy ki kell veszük körbe magunkat. Mert ha csak szinglik, kell lógnak együtt, nem biztos, hogy felfele, vagy előre felelendítik a dolgot, ha megbeszélik együtt, hogy mennyire problémásak a nők, és mennyire gázok a férfiak. De ha, ugye, de ha olyanokkal vagyok körbevéve, akiknek egyébként boldog kapcsolata van, és ők ismernek engem, és jól ismernek engem, és látják, hogy egyébként én is egy normális ember vagyok, vágyok egy kapcsolatra, dolgozok, törekszem előre az életembe, esetleg még ha folyamokat is csinálok, hogy fejlődjek, nem tudom, akkor sokkal hamarabb beszükbe fog jutni az, hogy fú, hát ott van a Béla, vagy a nem tudom, a férfiról vagy nőről beszélünk. Ugye? Hogy uh, akkor lehetséges, hogy érdek érdekes lehetne bemutatni őket egymásnak például. Na most az az igazság, hogy akinek, aki rendelkezik normális párra, relatíve normális párra, őt nem érdekli Igen. ez a beszélgetés szerintem. Ha csak Igen. nem gondolkozik azon, hogy jó lenne valahol megismerkedni, Váltani. mert mondjuk elegen van, stb. Igen. Jók ezek a dolgok, csak most ha valaki azt mondja, hogy nincs idő, tudom, Fent én nem de. szeretnék sehova társaságba menni, hát arra vágynék, ugye, hogy valaki bekopogjon az ajtón. Yeah. Hello, jöttem, én vagyok a társad. Hát ennyire egyszerű, nem? Már ezt a világot éljük egyébként. Hogy persze, várjuk a sütgambot a szánkban folyamatosan. Letöltöm a várom, a párom appot a mobilomra, és már is ott van a megoldás. De egyébként az appa letöltés, ugye app letöltés ugye, ugye egyszer a nagyfiunk mondta azt évekkel ezelőtt, mikor kerestük a, a gumina lukat, tehát a konkrétan tehát nem azon a kerékpárról. <gül> gondolkoztam, hogy miről beszélünk, de értem. És, és akkor ugye betettem a vízbe, és akkor csak. Csak nem bugyogott, csak nem történt semmi, és azt mondja, apa, hát, hogy lehet, miért nem töltöd le a lukkereső apot? <gül> Ennyi? Hát ez milyen jó Mert lenne, fél. nem? Most egy kicsit átültetően. Meg, meg van oldva, igen, csak az, az hogy ez férfiaknak tökéletes, Eke. fordítom, már nem hát biztos. Jó, de azt nem így neveznék, nem tudom, hogy kitalálja mindenki most írtelem magával, hogy azt hogy neveznék. Mielőtt tovább folytatjuk, és megtudjuk azt, hogy miért is ennyire fontos, és miért vártál ennyi ideig, hogy ez a program létrejöjjön. Az utóbbi évekről beszélek, gondolok, már foglalkoztál a pároddal egy program keretében azzal, hogy hogyan is lehet viselkedni egy munkaen. Itt majd mindjárt kiderül, miért uh -huh. most teszem ide. Ez mi volt ez a program? Lehet erről még beszélni? Persze, természetesen lehet róla beszélni. Ennek a programnak a neve az volt, illetve az, hogy No Problem TV. Ebben kifejezetten napi perces kisfilmeket csináltunk ugye a cégekben dolgozó munkavállalóknak, ami közelebb hozza a munkavállalónak vagy a munkatársnak a, a nézőpontjait a vezető nézőpontjaihoz, illetve fordítva. És jobban megértik egy házon belül, jobban ki tud alakulni egy kommunikáció. Ilyen van egyébként a te programodban is, a várom a páromban, vagy gondolkodsz, ezen vagy csak ötletet adok most, vagy nem tudom, teljesen uh -huh. mindegy, hogy uh -huh. mondjuk egy rövid filmeket, hogy hello, mit mondtál, milyen neveket mondtál, Béla és René. Hello, igen, uh, igen. Reni vagyok, Béla, jössz ezni? Tehát, hogy ilyen, igen. és ezt vitt tovább, én nem viszem tovább, hogy ilyeneken gondolkoztál, hogy legyen. Még ha nem is kifejezetten ilyen szitu szituációs játék jelleggel, de határozottan ugye nagyon egy videós korszakban élünk már, és vannak ilyen tervek, igen. Te gyerekként úgy érezted, hogy jó lenne egy ilyen program. Mi történt a kettő között? No problem, igen. megoldjuk uh -huh. ezt is. Uh, Remélhetőleg, remélhetőleg sikerül. Igen. Szóval miért Igen. vártál együtt? Dolgoztál ezen közben, vagy ezen az ügyben? Nem, képzeld el, tehát ez nekem nem, nem gyerekkoromban pattant ki a fejemből, hanem most innen visszanézve azt tudom neked mondani, hogy már egész gyerekkoromtól kezdve mindig ez egy ilyen fókuszban lévő dolog volt, hogy kinek mi van a párkapcsolatával, van-e neki, nincsen neki, boldog-e, ha nem, miért nem boldog, akkor miért nem vált, de hát biztos, hogy mindenkinek megvan a társa, sőt, mindenki megérdemli a boldogságot, tehát innen visszanézve van ez így. Az, hogy miért vált ameddig ez, ez szintén az önkeresés, önfejlesztésnek a, a területe, az, hogy mennyire vagyok barátja, vagy önmagamnak, vagy mennyire vagyok önazonos, ahogy az, az imént fogalmaztál. Az a helyzet, hogy amikor az ember, ugye én is a Covid-dal nagyon sok minden változott nálam is, és el kellett döntenem azt, hogy oké, okay, akkor merre megyek tovább. Én felköltöztem Budapestre a, a páromhoz, és ugye egy teljesen új életet kellett kezdenem. Tehát teljesen nulláról kellett mindent újraépítenem. Mivel a páromnak jött ez a program, és kerestek egy ügyvezetőt ennek az évére, én nagyon-nagyon tudtam azonosulni már ezekkel a nézőpontokkal, amiket ezekben a kisfilmekben voltak, és továbbra is azt gondolom, hogy én nagyon nagy segítség egyébként a cégekben. Viszont ahogy érik az ember tovább, egyre inkább nyomott engem is az a dolog, hogy szeretném ezt megvalósítani. És egyre inkább formálódott a fejemben, mivel egyre több képzésre, céges képzésre is elmentem, egyre inkább formálódott a fejemben az, hogy oké, okay, akkor ha lenne egy ilyen program, hogy várom a párom mentor program, akkor az hogyan nézne ki. És valahogy itt az elmúlt időszakban egyszerűen összeállt a kép. És amikor meg már összeáll a kép, tudod a fejedbe, utána meg már nem hagy nyugodni. Annyira nem hagyott nyugodni, hogy akkor ez most megvan. Igazándiból azért arra, hogy kíváncsiak egy leckére, egy általad készített adásra. Mondjuk ott vagy kint a színpadon, vagy egy teremben elől, uh -huh. és akkor... Mint, ha, mint ha láttam volna most valahol egy fotót, ahol ott van a tábla, a bord, és akkor arra Igen. írtál, és akkor ott ülnek a ott ülök én, mint alacsony csúnya köpcös, és akkor ott Igen. ül egy bombanő, és akkor te mondjuk összehozol minket? Nem, nem, nem. erre gondolok. Nem. De hogy, így, hogy Igen, így? De jó a kérdés. Mi csinálsz a kérdés? belük? Abszolút nem így működik szerintem a, a dolog, hogy, hogy akkor őket most itt össze kéne boronálni, mert hogyha Mind a kettőnek, bocsánat, megvan a, a listája, idézőjeben mondom így saját magával kapcsolatban, akkor ők úgy is el fogják ezt dönteni, hogy ők jók lehetnek -e együtt vagy sem. Egy ilyen előadáson egyébként, amit most pont láthattál a social médiában, amit kitettem, egy ilyen előadáson foglalkozunk egyáltalán magával a témával, mert arra jöttem rá, hogy ugye az élet több területre osztható fel. Vannak a személyes dolgaink, ami, ami tényleg csak én vagyok. Mondok példát a kocsim, a ruházatom, a házunk, a, a, tehát az ételem, stb. fontosat Az érzéseim? Az érzéseim, határozottan így van. A gondolataim, az érzéseim, a lelki világom, így van, az intelligenciám, ez mind-mind a személyes területem. Ugye ezek olyan dolgok, amiben kívülről nem biztos, hogy tehát nem tudnak úgy belenyúlni, ha csak nem engedem. De oké, okay, ezen kívül viszont van rajtam kívül egy másik olyan terület, ami, ami olyan, mintha egy kicsit már kívül esne rajtam, de mégis valahol az enyém tudna lenni, vagy az enyém. Ez pedig a párkapcsolati terület, mert ugye főleg amikor az első velem kapcsolatos dolgok rendben vannak, akkor már sokkal inkább érzi azt az ember, hogy jó, már itt minden rendben van, esetleg még a munkával kapcsolatban is rendben van, akkor most már tényleg csak ez hiányzik, hogy valaki jöjjön, Kivel együtt tudunk lenni, és boldoggá tudjuk egymást tenni oda-vissza, mert ugye kettőn a vásár. És e, igazából ez, ez egy, erre rá kellett néznem, hogy ez egy nagyon fontos pont. Úgyhogy nulladik pontként, még ha nincs is senki éppen ezen a területen, az ember közelében, de muszáj valamilyen szinten mégis teremteni ezt a dolgot, foglalkozni vele, álmodozni egy kicsit róla, kirakni egy képet, ha fogalmazhatok így az embernek, most nem szó szerint egy Pamela anderson kell nem oda gondolni. nekem, az én falamon más típusú fotó van. Igen, Fiatalabb. de figyelj, oké, okay, de, de fontos az, hogy az embernek, ami gyerekkorunkban még megvannak, igen, az álmaink. Tudod, és ezeket valahogy az évek alatt úgy kiölődnek belőlünk, de ezeket valahogy kicsit vissza kell építeni. Úgyhogy ezeken az előadásokon például a többek között ezekről is beszélek, illetve ezeken is dolgozunk egy kicsit. Tehát tulajdonképpen pszichológia, terapeutáskodás, kócs, és minden olyan szó, ami ide bejöhet, az lennél te valahol, de a fő momentum az az, hogy adj át olyan információkat, ami szívből jön mondjuk szívből jön, érzik ezt azok, akik ezen a programon részt vesznek, tudsz bizonyítékot mutatni adott esetben, nem tudom, én most csak így gondolkozom mm hólosan, -hmm. van egy kapcsolatod, eljutottál odáig, nem tudjuk, mi lesz ennek a vége, de, de tudod mutatni, hogy most ez van, stb, stb. Igen. és akkor mondjuk erről beszélsz, ezeken a mesdjéken haladsz adott esetben? Akár, vagy például a tegnapi alkalommal, ahol 22 fő volt éppen jelen, ott például arról beszélgettünk, csináltunk egy játékot, képzeld el. Ebben a játékban az volt, hogy mindenki kapott egy papírt, és írjon le 5 olyan tulajdonságot, amit a többiek, ugye nem, vagy általánosságban nem tudnak róla mások, és ő nem annyira büszke erre, vagy nem annyira ö, érzi ezzel jól magát. Tehát, mintha azt mondanám, hogy ilyen kis szégyen volt, vagy rossz tulajdonságom, Például az, hogy nem tudom, sose tekerem vissza a fogkrémre a kupakhoz, vagy nem hajtom le a WC-t, és tudom, hogy az egyébként egy utálatos dolog, most csak tényleg direkt ilyen kifordított példákat ezek mondom. Ezek nem kifordított, ezek konkrétumok. Mm, nem az igen. ismerkedésnél, aztán. Amikor már így igen beszélünk, vagy az, hogy én mindig a, nem tudom, hazamegyek, és azzal kezdem, hogy ledobom a cipőmet és az oknimat fogom csak így meglendítve, megpróbálom eltalálni vele a szennyeskösorat, hát így tízből kétszer belem egy című történet, tudod? És akkor elkezdtek ilyeneket leírogatni a papírra. Utána összeszedtük a papírokat, és beletettük egy kis kosárkába. És kijött egy hölgy, és ő elkezdte felolvasni. Mindegyiken rajta volt az illetőnek a neve. Ezt szeretném jelezni. Uh -huh. És a hölgy kezdte egyesével felolvasgatni csak a tulajdonságokat. És felolvasta az első tulajdonságot. És abban voltak ilyenek például, hogy hát, amikor otthon vagyok, akkor, akkor szalaszét nyúlt macinaciba vagyok, és van, hogy két napig nem fürdök, meg még fogart sem, van, sok tudod ilyen. És hát Na, tőled, ilyen a vágyom én, ez kell nekem. Ugye? Ugye? Ugye? Egy életszerű nő, aki. <gül> <gül> így, így. És kézzed el, amikor ott ülnek veled szembe mondjuk 21-en, és akkor 21 ember azt mondja, hogy most viccel, hogy ezt írta le? Hát, másnak nem volt még ilyen szerintem? Vagy tudod, tehát ilyen, okay. ilyen nagyon cuki volt az egész helyzet, mert rájöttek arra, hogy amit ők azt gondolták, hogy az mennyire szörnyű tulajdonság, és hogy na hát, ha valamiért, akkor tudti, hogy ezért neki, neki biztos, hogy nem lesz soha senkije. Sorra ütöttük ki ezeket a nézőpontokat a fejekből, és egyszerűen a végén úgy mentek el, hogy, hogy annyira jól érzik magukat, és rájöttek arra, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, mert más hogy... is csinál mondjuk ilyeneket. Ezt akartam kérdezni, tehát hogy más Gönyörű. írásában Igen. is felfedezhető Igen. volt hasonló gondolat, Határozott mennyiség. Szóval elfogadja. elfogadjuk, hát van, hogy mert különben akkor minek keresünk pártmagunknak, hát nem jó egyedül ott ülni az illatos szobában? Persze! Hint egy szoban, Na, ezek, igen. Igen, de az, az, azért ezekről nem beszél az ember, mert jaj, hát szép, hát nem bántom ciki. a gyerekeket, én nem voltam sose részeg, én igen, tabu, ciki, uh -huh. de mi? Hát Persze. akkor én most, most egy hazugsággal állok oda, ahogy szeretnék egy ugye? partnert magamnak, szép vagyok, csinos vagyok, de belül üres, vagy fordítva. Így vagy van. én azt mondom, hogy igazándiból egy dalja vagyok, ki vagyok gyurva, ami mondjuk fizikálisan tényleg most nem igaz, de holnap már megteszem azért, hogy találkozzak egy 30-valan, vannak olyan, igen, agyban helyre teendő dolgok, amit először Mi... is nekünk kell megtennünk. Mm -hmm. No Így mit kérdezné magattól? Én azt kérdezném magamtól, hogy hova fogok eljutni mindezzel. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. De jó. Akkor kell mert beszélnünk a jövőben megint majd. Mikor a Hány év? Két év? Tíz év? Tíz perc? Figyelj, ez egy hosszabb távú program lesz, és egy hosszabb távú projekt, mert nagyon nagy céljaim vannak ezzel. Nem egyedül akarom a mentorprogramot csinálni, tehát nem egyedül akarok egy per egybe leülni emberekkel, hanem le akarom fektetni magát a tematikát, az eszközöket kidolgozni olyan szintre, hogy mentorokat akarok kinevelni. Mert azt látom, hogy ez nem, ugye jelenleg én most fizikailag Budapesten tartózkodom, természetesen tudok mozogni, illetve volt már ügyfelem például Veszprémből is, aki feljött, tehát hogy távolság az egy dolog. De tényleg célom az, hogy viszont ahhoz, hogy nagy mennyiségben minél több embernek lehessen ezzel segíteni, ehhez nem, nem egyedül leszek, hanem fogok mentorokat kinevelni az ország több területén, Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fogunk ezzel eljutni. Már engem is kíváncsivel tettél. Az igazság, Köszönöm. hogy kimondottan szívesen, kimondottan rólad nem volt idő beszélni. Viszont ahogy mm -hmm. megfogalmaztál több mindent, én úgy érzem, hogy azért kiderült, hogy milyen is vagy te. Sorolom. Örülök. Naív kitartó, jól nézel ki kívülről gondolkod, szeretnél elérni dolgokat, teszel is érte, stb. stb. stb. nem. Ja! Ön azonos már végre. Igen. Ja, és ami Minden. nagyon fontos, szerelmes. Ugye tavaly házasodtál? Határozottan. Össze. Igen. Így van. Az úri emberrel, akit úgy hívnak, hogy Só Zoltán. Ha igaz, akkor vele is fogok beszélgetni. Nikolát nagyon szépen köszönöm. Aztán végül ugye a következő a feladat, ahogy említettem, uh -huh. és te is válaszoltál már az előző beszélgető partnerem kérdésére. Szóval okay. most a te feladatod, kérlek, hogy találj ki egy kérdést, és tett fel a következő beszélgető partneremhez, akiről megint csak azt mondom, nem tudom, hogy ki az. Oké. Így könnyű egyébként a helyzet. De a kérdésem az mindenképp az, hogy ha azott esetben ő még párt keres, de ha nem, akkor ha párt keresne, akkor mi lenne az a három dolog, aminek az ő leendő párjának meg kellene felelni, mondjuk külső, belső, vagy bármi, bármi ez a három dolog. Nekem a bármi azt tetszik. Nem feleztem, szíj, szíj. Ezt is Én nagyon szépen köszönöm, Kovács Nikolett, a Várom a Párom megálmodójának, a programnak, az alapítójának, a, neked a beszélgetést. Remélem nagyon sok embernek tudtok segíteni, hiszen az a feladat előtted még, hogy további mentorokat képez vagy Így ad van. át az érzéseidet, a, a csodás a szeretetedet, ami, ami minden, ami jó lehet, és azt ők tovább viszik, és ezáltal tudnak segíteni nem csak egy Veszpréminek, hanem akár egy moszkvainak, vagy egy egy egyaránt, egyszer csak. Igen, igen, köszönöm szépen én is a beszélgetést, egy élmény volt. Minden jót, szia, köszönöm. Szia, én is. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek?